Él. Sok hó esett füreden, nem is akármennyi. Azon a napon délután csak szálingózott, de estére már legalább bokáig ért. Mihály éppen fátrakott a tűzre, én pedig írtam az emlékeimet. Mit körmölsz ennyire? Az életemet, válaszoltam. Róla írsz? Zavarja? Nem. Az zavarna, ha meg sem említenél. Maga nélkül nem szólna semmiről. Az idővándorlás semmi volna. Felálltam és mögését álltam. Az csak egy út, ami magához vezetett. Súgtam a fülébe és átkaroltam. Mit tennél, ha újra ott állnál a tó mellett? Beleugranék és azonnal rohannék magához. A beszélgetést hangos törtetés törte meg. Az ajtóban oroszi Dániel Mihály bátja jelent meg riadtábrázattal. Kiszülősen élt a feleségével, egy évvel azelőtt nyáron keltek egybe. Évát az esküvőn ismertem meg, aki már oda is óriási pocakkal érkezett. Dániel arcát látva sejtettem, hogy a babával kapcsolatos a baj. Éva mindjárt megszülde a bábánkat a lázrázza, vázsonyt meg befújta a hó. Elhozta a feleségét, hát ha mi könnyebben hívunk segítséget, Kiszaladtunk Éváért a hintóhoz, lefektettük a nekem szánt szobába, Mihály pedig tüstént küldetett Katicáért. A fájásai sűrűek, mindjárt megszül. Súgtam oda a férjemnek. Láttál már ilyet? Mit hozzunk? Dehogy láttam, nem vagyok bába, csak tudom, hogy megy ez. Mit csináljunk? Tépelődött. Ekkor először láttam rajta, hogy egyáltalán nem biztos magában. Tudom, kézmosás, megyünk is. Csak reméltem, hogy Katica időben ideér, és feleslegesen megyek tisztálkodni én is. Mihály a kézmosást még nem automatikusan végezte, de igyekezett. Elfogadta a jövő eredményeit, ha érzett némi logikát a magyarázatban. Elfolyt a víz, nyöszörögte Éva. Kata szaladt be a szobába. Nagyságos uram, ég az apát templom a tihanyban. Mihály azonnal rám nézett, én pedig megszólalni sem bírtam. Géza, készítse a lovakat, és szóljon az összes férfinak adta ki az utasítást egy csepp félelem nélkül a hangjában. Minden szekérre szükség lesz. Elmegy? A gyermeknél segíteni nem tudok a bábát elhozza Gergely. hozzám fordult. Pápistát csináltál velem, nem hagyhatom az apátot elégni, bármennyire is jó lesne. Elindult kifelé, én pedig ott maradtam a vajúdó asszonyjal és a leendő apával. Dániel bort töltött magának. Szó nem volt a szülésről, inkább a szalomban ivott egyedül. Még szerencse, hogy vicca velem volt. Éva verejtékező arcát látva előtört az összes félelmem. Szegény asszony nem is sejtette, hogy mennyi veszély rá és a gyermekére. Oly könnyű itt a szülésbe belehalni. Bátorító szavakat mormoltam, miközben törölgettem a homlokát. Miután elfolyt az összes magzatvíz, Évát Halloween-be majd raktam még a kájhára, és imádkoztam, hogy Katica minél előbb érkezzen meg. A sógornőm előkelő családból származott, így valószínűsítettem, hogy hangosabb szülésre kerül sor. Katica tapasztalatai alapján a parasztasszonyok egy jajszó nélkül hozzák világra gyermekeiket, míg az úriasszonyoknál az órákon át tartó jajgatás sem ritka jelenség. Ő az anyjától tanulta a mesterséget, és kislánykora óta annyiféle esettel találkozott, hogy széleskörű tapasztalatával magabiztos támaszt nyújtott a vajúdónőknek. Azt tudtam, hogy egy terhes asszony orvosról hallani sem akar. Azoktól féltek, mert a jelenlétük egyet jelentett a rosszal. Általában doktorért csak akkor küldettek, ha a baba vagy az anya, Esetleg mindkettő életveszélybe került. Remélem fiú lesz, fújtatott Éva. A név továbbvitele különlegesen fontos volt az apák számára, a nők pedig kötelességüknek tekintették, hogy fiút szüljenek. Ha netán csak lánygyermeknek adtak életet, gyakran hibáztatták magukat. Egészséges fiúcska lesz, mosolyogtam bátorítóan. Milyen nevet választottatok? Dániel szeretné, ha pál lenne, nyögte eltorzult arccal. A pánik egyre erősebben uralkodott te rajtam, de akkor meghallottam a zörgést. Megérkezett Katica, aki egy kedves mosolyjal köszöntött, de egyenesen Évához tartott. Szemében a bába és a gyógyító elhivatottsága ült, átszellemülve koncentrált a születésre. Meleg bátorítás sugárzott az anyára, közben minden idegszálával és tudásával követte az eseményeket, olvasott az anya testtartásából, légzéséből és nyügéseiből. Kértem vicát hozzon meleg vizet egy tiszta laborban, amíg Katica levetkőzött. Ismerős gyógyító ládikája mellett bába eszközeit is előkészítette. Ezek láttára azonnal elfogott a rettegés. Írtóztam még a fogó látványától is, de a kampós végű kaparóeszköz végleg kiverte a biztosítékot. Katica nem gyorsan, de nem is lassan készült elő. Azt hiszem, erre mondják, hogy megfontolt. Lepedőt is kérek. Szólt kedvesen viccának, miközben alaposan megmosta a kezét. Tégei közül elővette a levendula párlatot és valami olajos kencét, majd a tenyerében összekeverte őket, és szeliden közelebb lépett Évához. Eljött az idő, kedvesem, mondta lágyan. Kezei közt az illatos olajat. A szobát elöntötte a kellemes levendula illat, ami nyugtatóan hatott még az én aggodalmas elmémre is. Minden tudó tenyerét óvatosan Éva hasára tette, majd végig az egész domborúdó bucakot, miközben a mosoly egy pillanatra sem tűnt el az arcáról. Csodáltam az én katicámat, és hogy a fáradt kezében mennyi tudás és segítő jó szándék lakozott. A mosolya mögött felismertem a lázas figyelmet, amivel az újai pontosan meghatározták a helyzetét. Láttam vonásaiban azt a szelíd alázatot, amivel a születés folyamatára tekintett. Nem a beavatkozás volt a célja, gyengéd megfigyelőként vett részt benne. Azt kívánta, hogy rá ne legyen szükség. Áhítattal figyelt és kérdezett. Nem akarta irányítani az eseményeket. Kivárt. – Mentem, megszakadok! – nyögte, Éva. – Mindjárt nyomhat! – bátorította Katica, majd kezével ellenőrizte a mészájat. Egyre sűrűbben jöttek a szülőfájások, a sógornőn pedig egyre kevésbé uralkodott magán. Eleinte csak kiabált. – Szétszakadok! – majd ördögi fájdalomnak titulálta. És minden áron véget akart vetni neki. Könyörgőre fogta, és kérlelte Katicát, tegyen valamit. Az azonban gyengéden, de maga biztosan bánt vele. Most nyomjon! szorította meg a kezét, miközben Éva a fejét dobálta. Hunja le a szemét, és minden erejét szedje össze, kedvesem! Az asszony arcát a kín és az erő úgy átformálta, hogy rá sem ismertem. Nem Évát láttam, hanem egy asszonyt, aki a fájdalmát legyőzve gigászi győzelmet arat. Katica már is csitította. – Kín van a baba feje? Most pihenjen egyet, mindjárt vége. A nehezén túl van. Mikor szólok, akkor nyomjon. Egy utolsót. A magzatvíz elfolyásától számítva egy órán belül megszületett a gyermek. – Fiú! – nevetett fel Katica. Az ifjabb oroszi pál nagy hangerővel jelezte érkezését a világnak. Szerencsére a lepény könnyen levált, éva arca pedig innentől végérvényesen megváltozott. A szülés és a születés átírta vonásait. Átélte a csodát. fáradt mosolygott a világra. Elgyötört este, mozdulatlanul hevert az ágyon. Mégis volt annyi ereje, hogy kedvesen becézze szép, barna hajú, Ufó kis kisfiát. Katica erről sokat mesélt. Minden fájdalom és nehézség ellenére csodával határos módon mindig van még egy kis erő. Az anya mindig talál magában. Fiú szültem, jelentette ki Éva. Számára ez jelentette a rendeltetésének beteljesülését. Katica a köldögzsinor elkötéséhez fonalat használt, utána pedig ollóval elvágta. Gyakorlott kézmozdulatokkal lefürdette a kisbabát, közben alaposan átvizsgálta, majd szépen bepújászta. Erős leszel, a hangod messze elér, a család hírét te visszad mormolta az áldóigét. István megtiltott a háznál mindenféle ráolvasást, de Katica titokban minden újszülött rááldást mondott. Míg rendbe hozta Évát, addig én fogtam az életerős és eleven kisfiút. Ahogy a karomban tartottam, elsírtam magam a meghatottságtól, megtiszteltetésnek vettem, hogy tanulja lehettem születésének. Dániel érkezett. Amikor meglátta a csöpséget, zokogni kezdett örömében, majd kiabálva rohant ki. Éva mellén a kispál minden igyekezetével megpróbált szopni, de nem járt sikerrel. Sogornőm elkapta Katica kezét. Keríts egy dajkát! Fájta melle, nem akarta a gyermekét rátenni. – Gondolja meg, a melle sem fog feszíteni. A gyermek könnyíteni tud ezen, próbálkozott gyengéden Katica. – Csak az elején fájdalmas. Karácsonykor már érzese veszi. – Nem, nézett el szántanéva. Hozzatok egy paraszt csak van itt a faluban. – Éva, van tejed, győzködtem én is. – Nem kértem a tanácsodat, jelentette ki határozottan. Édesanyám is szoptatós asszony fogadott. Én is azt fogok. A mi udvarunkban nincsen, mondtam szárazon. A dajka fogadása ugyanis azt jelentette, egy asszony hátrahagyja saját szopós gyermekét, hogy az uraságét etesse, és amazba baba bizony ebbe rendre belepusztul. Valóban, kérdezte Évagyanakvúan. Hát gondolkozzak, törte a fejét katica. Elszakítanád egy gyermektől az anyját. Kérdeztem hitetlenkedve. kedve. Pénzért örömmel jönnek ezek, legyintetlenézően. Akkor rábízod a gyermeked egy olyan asszonyra, aki a sajátját se gondozza? Higgadt akartam maradni, és a kor szellemét figyelembe venni, nem pedig ítélkezni azonnal. De nem sikerült. Szeres szoptatós asszonyt, fordult Éva katicához. Kimentem a szobából, és újra végig futtattam magamban a hallottakat kerestem a helyzet előnyeit. Legalább nem másra akarta hagyni az édesfiát, hanem a szoptatós dajkát vinné magához. Igaz, a kis oroszi pálnak pénzért könnyen kapnak dadát, valószínűleg vele alakul ki majd a kicsike első bizalmi kapcsolata. Mihálytól hallottam, hogy Mária Terézia is anyaként szereti nevelőnőjét, és szorosabb kapcsolatot ápol vele, mint egyes családtagokkal. Más világ volt, de ezt nem tudtam elfogadni. Melbevágott. Semmi bajom nem volt a tejtestvérséggel, főleg kényszerhelyzetben, de ártalmas úri divatnak tartottam, ha megvásárolták a parasztasszony mellét a tejével. Ráadásul a dajkának szegődő nők nagy része egyedülálló, megesett lány vagy nincs telen asszony volt, és mivel gyermeküket nem vihették magukkal az idegen családba, ha a csecsemőjük még élt, azt másra kellett bízniuk. A bérdaikaság elterjedésével kialakult az a réteg is, amelynek fő kereseti forrása a daikának állt anyák gyermekeinek gondozása volt. A lelencbe adott gyermekek helyzetét senki nem ellenőrizte, semmilyen szankció nem védte a kiszolgáltatott csecsemőket, és azok jelentős része rendszerint szörnyű körülmények között, elhanyagolva, rengeteg szenvedés után meghalt. Azt sem értettem, hogy aki pedig csak haszonszerzésből hagyta el gyermekét, hogy más gyermekét szoptassa, attól hogy várták el, hogy gondosan bánjon a máséval, ha a sajátjával sem tette. A mélepént Katica kivitte és elástal a kertben, én pedig vele tartottam. Szégyen és gyalázott. Nem akarja ezt a kis ártatlan szoptatni. Ilyen egy nemes asszony. Nemes! Ne légy ilyen szigorú, Anna. Most adott csak életet. Sajnálom a gyermeket. Ne sajnáld, erős fiúcska, fel fog cseperedni. Nem ezt, hanem a másik gyereket, akitől elszakítják az anyját, azzal kitörődik. Arra az Úristen vigyáz, mondta Katica, majd kis szünet után hozzátette. A Korpádi leány, aki a hatos fiúhoz ment hozzá, ott született gyerek még a nyáron. Azt már nem. Egyetlen anyát sem szedtek el tőlünk. Meg se próbáld. Sziszegtem. Kis úgy is szereznek. Szerezzenek. Itt viszont nem kapnak. Mit nem kapnak? Hallottam meg Mihály hangját a hátam mögül. Oda szaladtam hozzá, és átöleltem. Örülök, hogy jól van. Megcsókolta a fejem búbját. A tüzet eloltottuk. Jó katolika vagyok. Most bizonyítottam is, mondta nevetve. Az apátnak szerencséje van magával. Inkább veled. Talán így volt megírva. Éva megszült, egészséges fiú. Váltottam témát. Dajkát kíván a nagyságos asszony, jelezte Katica. Hozzad, utasította Mihály. Várjon! Évának van teje. Tud szoptatni, csak nem akar. Azt a gyermeket kitáplálja, akinek az anyját elvesszük. Hogy megy ez? Fordult Mihály Katica felé. A dajka gyermeke korán odaveszik. Sokszor. Az anyai gondoskodást nem pótolja semmi. A kis pál is jobban járna az anyjával, érveltem. Mihály bólintott. Együtt tértünk vissza a házba, kocintottunk a gyermek egészségére, és kulcsár Józsefért küldettünk, a füredi kálvinista lelkészért. Anyánk a testével védte az arácsi templomot a katolikák elől, te pedig öcsim, pápista lettél. szólalt meg csípősen Dániel. Anyánk is sokat változott azóta. Válaszolt higgatta Mihály. Te is? Szúrt újra Dániel. Ne foglalkozz ezzel, bátyám. A fiadnak örülj. Róla szóljon ez a nap. Dániel arca megenyült. Öcsém, folytatta barátságosan. Éva, dajka, asszonyt kíván. Hozass egyet a fiamnak. Nálatok nem találtál? Kérdezte Mihály. Nem adná jó szívvel, öcsém. Mihály gondolkodott a válaszon. Dániel rávágta. A katolika feleséget. Éva figyelmeztetett, de azt hittem elúrozza. Nem, igaza volt. Tényleg elvette az eszedet. Tulajdon bátyád ellen fordulsz. Elhozatom a dajkátokat kis közölte Mihály. Miért nem adsz innen egyet? Mert elfoglalt, gondozza a gyermekét, jelentette ki Mihály szárazon. A fiamat egy paraszt gyerekhez méred? Nem. Mindenkit a saját anyja illet. Ezt a katolika eszterházinak elnéd, Gerjett égtelen haragra Dániel. A saját házamban, a saját szabályaim szerint élek. Neked egy bolond pápista asszony dirigál. Ne sértegesd a feleségem. Az én házamban vagy, ne felejtsd el. Te se felejtsd el, Mihály, hogy a vendéged vagyok. Válaszolta halkabban, de sértődötten a fivére. Nem a vendégem vagy, szisszent felkeserűen Mihály. A bátyám vagy. Nem szólaltam meg, csak hallgattam őket. Hiába volt igazam, egyáltalán nem tett boldoggá. Anyánk esze is elment. A tiéddel együtt. Apánk forog a sírjában, hogy mi Szégyen, ahogy éltek. Csodálom, hogy még beszéltek magyarul. Ha rajtad múlna... Akkor már földet se lenne, talán fejed se. Anyánknak köszönheted, hogy van mit tenned. Sokat változtál Bécsben, válaszolt gúnyosan Dániel. Te meg évek alatt semmit. Vágott vissza Mihály. A kis oroszi pált füreden keresztelték meg, különleges módon éppen a születése napján, majd másnap távoztak tőlünk. A születési dátum általában senkit sem értekelt, fel sem jegyezték, csak az anyai elbeszélésekből lehetett megismerni a napot. A névnapot ülték meg, akkor viszont versek is elhangoztak. A parasz gyerekek egész nap szavaltak, a férfiak meg áldomást ittak, eljeles napok kitűnő ürügyet szolgáltattak a lerészegedésre. Mihály október 18-án született, Mindszent havában, az almabor készítése idején, Szent Lukács napján. Annyja szerint olyan gyorsan bújt ki, hogy a bába oda sem ért időben, oroszi Ádám viszont jelen volt. Az ilyen történetek ritkaság számba mentek, mivel a férfiak rendszerint italoztak a szülés ideje alatt, de Mihálynál az apa maga vágta el a köldögzsinort, ő tartotta először a karjában. Talán ez határozta meg a későbbieket, hogy nagyobb korában is szívesen vitte magával, és a gyerekei közül hozzáállt a legnagyobb türelemmel. Sajnálom, hogy így mentek el. Hoztam fel a témát, miközben Mihály levelet olvasott. Letette a papírt. Én elviselem, ha neked megéri.